Първата лекция тайната наречена Мохамед. Втората лекция Орфей Протогонът. Третата лекция Алхалач Иблис верния приятел на Бога. И три идеи. Първата изцеление на съдбата. Втората Суфи. Третата Децата. Преди време говорихме за децата. Какво мислят те за Бога? Следващата лекция на 5 юни. Пак от 8 часа вече ще бъдем. Така, започвам с първата лекция. Тайната на Мохамед. Тя е въведение. Образованието на Мохамед е започнало в пустинята. Пустинята е. Велик учител. Той е живеел с нейната безкрайност, с нейната прелест и с всички нейни ужаси. Всичко това го има в пустинята. Често той бил замислен, защото много обичал човешкия род. Мохамед бил с много дива енергия, много страстен, много спонтанен, даже на моменти избухлив, но имал две неща в себе си, за което е избран. Голяма искреност и голямо истинолюбие, което след време се превръща в мъдрост. Мохамед е първичен, не култивиран, няма образование като самата пустиня. Както казах, с дива енергия, но много истинен. И постепенно пустинята му дала разбирателство със себе си. Въобще той е велик син на пустинята. Сам по себе си, той е бил една мълчалива и дълбока душа бляскави очи, скрита стихия, но много, много сърдечен. Много предания има за това. И много общителен. Но той познавал, както загаднахи, ужасите на пустинята. И разбира се и другата страна. В тази велика и сурова пустиня той е открил отговорът от който се зародило неговото вдъхновение. Но първо да кажа, що е това пустинята. Според суфите, водата на живота, мястото на уединението, освен това, тя изявява небитието, скритата сила на Бога. Тя поглъща и времето, и пространството. Тя е място на откровението, разбира се, за търсача. В пустинята той получил и откровението, и вдъхновението. Била му вдъхната истината. И много по-късно и по-късно се родил Коранът който е Божия воля. Така пустинята го научила да вижда отвъд, защото тя го задължавала да разбере себе си като търсач. И по-късно той казва, Аллах е целта на всички стремежи нещо, което универсално и важи за всички религии, за всички истински религии. Бог е целта на всички стремежи. И още казва «Щом имаш любов, ще огасне тъмното лице на неверието». Ако трябва да сравняваме, Христос е имал много тежка задача с втвадените евреи, но при Мохамед нещата са по-тежки. Страхотни араби, страхотни фанатици и племена, изключителни идолопоклонници. Но Мохамед успял, макар че много години имало заплахи за живота му, за 3 години 13 ученика и много тежки неща, а откъде идват самите тези тежки същества, наречени идолопоклонници и изключителни фанатици? Те идват от втория клон на Атлантида, Тлаватли, така са се наричали тогава и са се съединили с марсианците, още тогава. И тук идват със своите ужаси. Той е успял днес толкова милиони хора да ги научи да се молят всеки ден по пет пъти, което означава, че в следващия прераждане от тях ще се родят много-много суфи. И в момента суфите са над 40 милиона, но след време тези хора, тези послушни хора на Корана, после ще видим какво означава и думата Коран и думата Ислам. И всичко това този човек, който на моменти даже искал да се откаже, тъй като е било прекалено тежко. Но, когато Бог има план, кой въобще може да откаже на Бога? Нито Юда, нито Христос, нито Луцифер и така нататък. Всеки следва своя път и в името на човечеството. Както ще видим после, Сатана е изключително вярно същество на Бога. Докато при човека има проблем. Човека не е верен нито на Бога, нито на Сатана, нито на себе си. Той затова е човек. Така, И после Мохамед казва в пустинята има само един Бог и Той е велик. И няма нищо по-неизразимо от Него. Това е дълбоко преживяно в самата в сърцето на пустинята, нещо изстрадано, нещо преживяно. Този чуден син на пустинята разбрал, че Бог е единствената велика реалност и че Той ни е създал и Той ни крепи, а всичко друго е само Негови отражения. Синове, учители, пророци, това са Негови отражения. Негови, той дори ги нарича негови сенки, които забълват неговото величие. Величието на единния Бог. И в тази пустиня се родила великата му мисъл. Както казах, дълбоко изстрадана, преживяна от чудната му душа. И той казал Аллах Акбар, за което Изглежда много просто, означава Бог е велик, но в тези думи има голяма тайна. Постепенно, от време на време ще ги коментираме, тъй като изглеждат много простички, но не са. Бог е велик и още казал Ислям. Тоест, трябва да се предадем напълно в Божиите ръце. Ислям значи тотална покорност. Напълно да се отдадем в Божиите ръце. И цялата ни сила, казва Мохамед, е в това, смирено да му се отдадем. Каквото и да стори той с нас, защото Аллах е Акбар, защото Той е велик, Той знае, ние не знаем, но всичко, което Той прави, Той го знае и за това трябва да му се отдадем. Той често плачал в пустинята. От това, откровение, защото той е много изтрадано. Това не са обикновени думи, а те са изтрадани дълбоко. Но той знаел, че арабите, както казах, били големи фанатици и пълни с идоли и освен това много опасни. Но той искал да им даде чистото откровение, откровението на пустинята. Той се зрел че суровите изпитания в пустинята също са Божия воля. Те са дадени от Бога. От, той го нарича още, необходимостта. И понеже, както казах, бил много искрен, той схванал, че това са най-мъдрите условия. Значи не е роптайл, а казал, и схванал, че това са най-мъдрите условия. Но що е това искреност? Тъй като говорим, това е негово силно качество. Що е това искреност? Накратко. Началото на истинското развитие започва от нея, от искренността. Тя е метод, чрез който човек излиза отвъд света. Отново изглежда някаква обикновена дума. Сякаш я познаваме, но тя е повече от дума и идея. Докато другите остават в света, искрените преодоляват света. Има, разбира се, една обикновена искреност, но тя е бездълбочина. Тя е човешко дело, за нея не говорим. Тя проблясва и се изгубва. Тук говорим за дълбоката, скритата искреност на душата, на човека. Тя свързва човека с вечността, с безкрая. Тя върви натам. В този смисъл, искреността е свързана с вътрешната същност на нещата. И тя озарява тази същност, вътрешната. И води в друга страна. Самия искрен човек се видоизменя и накрая той разбира, че идва от вечността и се връща към нея. Тайната на тази искренност е в това, че тя изработва в човека истинската и правилната целеостременост. Без нея вече посоката е друга. <към> Докато без нея, ти оставаш в своята бедна човешка природа. Може да я одобряваш, може да харесваш нещо в искренността, но ако не я разгърнеш по законите на истината, оставаш в човешка природа. А искренността завръща човека в първичното чувство. А какво е ТО? ТО е решаващо. ТО олавя Бога. И искренността е именно мярка. Тя е дълбоко преклонение към вътрешната същност на нещата. Това е искреността. Дълбоко преклонение към вътрешната същност на нещата. Към истинската същност. Още в пустинята Мохамед е разбрал, че трябва да следва Бога абсолютно преданно и без въпроси, защото Бог е велик. И в последствие това откровение, Бог е велик, се превръща в душата на исляма и в душата на суфи. И това простичко изречение, че всичко, което прави Бог, е добро и мъдро. И това наистина е така. И във всъщност висша мъдрост. И това просветление озарило мрака на собствената му душа. И Мохамед засял в суровата Пустиня. И вътре в него бликнал извор, бликнал живот и вдъхновение. Иначе този мрак заплашвал със смърт и разрушение. Но след това откровение, цялата душа на Мохамед се разпалила, защото това било. Велика истина и тя му дала нещо от себе си, нещо толкова важно за неговата неспокойна и търсеща душа. Това откровение го спасило от мрака, но дали тези странни араби, тези изключително диви и опасни същества, със своите идоли, със своя фанатизъм, ще ли да го разберат? Дали ще ли да го приемат? Дали ще ли да приемат Исляма? Той самия не е знаел това, но вече е знаел, че е избран от Аллаха. Следващия път ще имаме продължение. Също въвеждаща лекция и после ще навлезем в изключителните, дълбоки, и бих казал специални тайни на Корана.